Білосніжні накрохмалені простірадла пахли милом місхамбер. Токтор Гази довго не міг заснути. Лежав, заклавши за голову руки, дивився у вікно, у якому виднівся темний прямокутник неба, всипаний зірками. Повіки його непомітно стулились, коли зірки вже почали повільно танути у височині. І ось у його долонях книжка «Хіба це не сон?» «Нехай буде благословенним твоє життя, Абдурешеде, тільки ти міг бути до мене таким великодушним». Доктор Гази знову і знову перегортав збірку, перечитуючи свої вірші. Наступного дня Усеїн Ефенді вирушив до школи раніше, ніж завжди, щоб до початку занять показати книжку вчителям. А потім на уроці він читав свої вірші учням. Читав голосно, і очі його при цьому захоплено блищали». Звістка про збірку усеїна Шаміля Токтаргази пронеслася по селу, долетіла незабаром і до сусідніх сіл. Поетові друзі приходили до нього додому, вітали, говорили слова, сповнені радості і замилування. І в степу, і на вітряному млині, і на березі моря, і в саклі рибалки, і на відчах ринках, і на весіллях на пам'ять читалися вірші зі збірника «Найлеї Крим». Нарешті ця книжка з'явилась і в домі Менлібея, який не міг зрозуміти, що означає її назва. Подивившись на обкладинку з назвою друкарні, титулами, присвятою, печатками, він розгубився. Папір із друкованим текстом завжди викликав у нього повагу і страх. Він відкрив одну сторінку, другу, поспішно натягнувши на ноги Мехсі, побіг до Аджі Ербаєна. «Мій пане», – сказав він, упавши до ніг Емірзакова, – «я приніс вам найлеї Крим, гляньте на цю страмоту. Ім'я ваше, батька нашого села, пишуть лише на платіжних квитанціях чи податкових аркушах, що привозить сюди земський пристав, та й то від руки чорнилом». А ім'я нашого нещасливого вчителя, що ходить у залатаних штанях, надруковане, зверніть увагу, надруковане, на початку книжки. Що це значить? Чим займається поліція? Куди дивиться жандармерія? Ви тільки гляньте на це! Кошлаті руді брови Аджі Ербаєна заворушилися. Він вихопив із рук Менлібея книжку і, м'яко ступаючи по товстому килимі, підійшов до вікна, притулився округлим плечем до стіни і, широко розтуливши очі, вивчав те, що було у нього в руках. Менлібей підхопився, заметався по кімнаті. Почувши голос Бея, завмер і прислухався. Бей, звичайно, до читання і письма був невельми вдатний. Читав по складах «Гора і знов гора». Вершина і вершина, і піки їх проткнули небеса, і шал гірських річок розбурхує долини, і в буйстві зелені гірська краса. Чорніють чортори в пащі прірви, сюди лиш залітає чорногуз, і риба не спокусить в пінній вирві, якщо із пелюшок ти боягуз. Боягуз? Кого він має на увазі? Адже Ербаєн зі здивуванням витріщився на Менлібея. Той лише стенув плечима і нічого не відповів адже Ербаєн знову витріщився на книжку і продовжив читати. І зайвір соловей полів, у повінь сонця розливає спів. Творець усе на світі береже, та не мою пісню і не мене. Бей останні рядки прочитав двічі і повернувся до Менлібея. Що ти сказав? Нещасний учитель посміхнувся він. Нещасна людина не може видати книжку. Ти знаєш, скільки для цього потрібно грошей? «Ні», – відповів Менлібей. «Я вирощував породистих коней, виготовляв і продавав ярма, а книжок не видавав». «А він видав», – блиснув очима Аджі Ербаєн, понизивши голос і додав. «Він безбожник, продажна шкура. Комусь же він продає і мене. Але кому?» Аджі Ербаєн пройшов у куток і засунув книжку під Міндер. «Мушу поговорити про це з начальником повітової управи». Так, так, якщо ви з ним поговорите, тоді наше село може позбутися цієї харепи. Та повітове начальство і за невелику оборудку бере великі гроші. Даси мало, тебе принижують, насміхаються. Минулого разу, коли ми виживали вчителя з села, я їм добре заплатив. Але цей босяк все одно повернувся. Якщо з ними поговорю я, то він більше не повернеться. Будь-яку справу я роблю один раз. Він багатозначно подивився на Менлібея. Ти зрозумів? Менлібей хитро посміхнувся. «Сідай!» – кивнув хазяїн дому на зелений оксаметовий міндер під стіною. «Повинен прийти Ебуліс, адже Джемальти і Бекір теж обіцяли. Маю для них серйозну розмову». Усеїн-Оджа з годину позаймався з відстаючими учнями, і коли вийшов зі школи, обрій наче хтось залив глеком цинобру, а там, де мерехтіло море, здавалось хлюпає кров. Тому степ, будинки і вікна, що дивились на захід, були червоні». «Коли вечірня зоря яскрава, це на вітер», – подумав учитель. Коли він проходив повздукан Таліба, то згадав прохання Аджереханум купити вермішелі і трохи баранячого сала. Довелося зайти. Таліб неквапливо зважував на вагах вермішель, сало і розповідав учителові сільські новини. Учитель неуважно слухав і думав про те, що дружина, напевно, вже вкладає сина спати, і сьогодні він не зможе з ним побавитися. Доктор Газе взяв пакети, подякував власнику Дукану і рушив до виходу. У цей момент двері відчинилися, і він побачив Менлібея. Той поступився, пропустив доктор Гази і з награною веселістю привітався. Селям алейкум, отжа, від нього несло сивухою. Нехай стане беєм той, хто вас бачить. Для чого вам мене бачити, якщо ви й так бей? посміхнувся вчитель. Менлібей щось пробубнів, але двері, відтягнуті пружиною, голосно грюкнули, і слово Менлібея вчитель не розібрав. На вулиці вчитель помітив Джемальти, Бекірбея і Ебуліса Аджі. Вони вийшли з хвіртки адже Ербаїна і перед тим, як розійтись, про щось довго між собою говорили. Коли підійшов Усеїн Оджа, з'явилися і сам власник будинку, і його свояк з що вийшли провести гостей. Обличчя у всіх червоні, губи жирні, а самі вони веселі. Учитель скористався тим, що руки зайняті покупками, тому не зупинився і привітав їх лише кивком голови. Певно, сьогодні відбувся черговий меджліз, подумав Усеїн Оджа. Напевне, обговорювали, як краще оббирати селян. Дивна все-таки людина. Народжується безгрішною, а коли стає дорослою, то хтось перетворюється в невинне ягня, а хтось – у кровожерливого вовка. Хтось задовольняється кількома вирощеними колосками, а іншому – півсвіту мало. Хтось радіє вже тому, що з'явився на цей світ, а інший хоче зжити з цього світу ближнього. Розповідають, начебто колись давно пасся в цих місцях табун диких коней. Спокійно і мирно жилося їм у степу, доки десь не взявся Хариджибі, лошак, що відбився від свого табуна. Він і порушив тихе, спокійне життя в степу. Це він, Хариджибі, першим вибирав тонконогих, граційних кобил, відокремлював їх від табуна і казав «вони мої». І його наслідували інші коні, через що перебили один одного. І не залишилося в степу жодного сильного коня. Кобили перестали народжувати лошад, зник табун. І тільки трава степова шелестіла під вітром – Хариджибі, Хариджибі. Ні, недобра це пам'ять. Незастереження чується в назві села хар є П'ять-шість місцевих беїв щодня чинять як Хариджибі, привласнили родючі землі, ще й норовлять відібрати в селян їхнє останнє добро. Учитель побачив неподалік від своєї хвіртки Аджере. Поруч із нею стояв Даніял. Наслідуючи сусідських дітей, він осідлав палицю і поганяв її прутиком, наче їхав на коні. Але спіткнувся й упав. Хотів було заплакати, але мати швидко підняла його і поставила на ноги. «Плюня, землю синку, гроші знайдеш!» Даніял, звичайно, хотів би знайти щось цікавіше – м'ячика чи колесо з дротяною ручкою, щоб котити. Та плакати перестав. «А он і тато йде», – сказала йому Аджере. Даніял обернувся, побачив батька, розставив руки і побіг йому назустріч. Отже, ледь не впустив обидва пакети, підняв сина на руки, пригорнув до грудей. Даніял сміявся, шарпав батька за вухо, гладив по щоках. «Це ти за мною так скучив? Ну й важкий же ти!» «Який же він важкий!» – заперечила Аджере і забрала в нього покупки. «Просто ви втомились!» – Аджере засміялась. А він подумав собі, що встає в досвіта, іде в школу, повертається пізно ввечері, а по п'ятницях, коли в школі немає занять, буває на зборах благодійного товариства, тому так мало бачить свого сина. А дитина росте. адже джере біля нього день і ніч. Очі звикають і вже не помічають, що син підріс. Незабаром Даніялу два з половиною роки, а Ебабілю вісім місяців. Усеїн оджа з Даніялом на руках зайшов до вітальні і сів на канапу, почав розмовляти з сином, забавлятися, підкидати на колінах. Даніял верещав від захвату, але невдовзі, ніби щось згадавши, сповз із його колін на підлогу і побіг на кухню до матері. Усеїн оджа пішов до іншої кімнати, де ледь блимала підкручена лампа, наблизився навшпиньки до колиски. Ебабіль спав, смішно плямкаючи губами. Довго стояв учитель над ним і всміхався, милуючись сином. Потім, ступаючи так само нечутно, повернувся до вітальні. Тільки сів на канапу, як очі почали злипатися, а голова, наливаючись важким свинцем, звісилась на груди. Отжав вже й забув, коли до волі висипався. Крізь напівдрімуту, він чув, як аджере на кухні гримить посудом, кваплячись якнайшвидше приготувати вечерю, та нічого не міг із собою вдіяти». Йому здавалося, що він провалюється в глибоку чорну яму, і нема за що йому схопитися, зачепитися, щоб утриматись на поверхні. На силу розтулив повіки, і раптом на хоні побачив якісь білі прямокутники. Листи? Сон ніби рукою зняло. Підвівся і схопив листа. Від усеїна Ефенді Балича. Повідомляє, що 300 екземплярів Найлеї Крим, що надійшли до магазину Тарпі Алі в Бахчисараї, швидко розійшлися. Шкода, мовлям, що збірка випущена малим накладом. Балич щиро вітав і дякував автору за його вірші. Токтар Гази, ніби розмовляючи з Баличем віч на віч, у голос подякував йому за гарну звістку. Він дуже зрадів швидкому розпродажу своїх книг. Виходить, тягнуться люди до поезії, і дарма він іноді ремствує. Інший лист із Казані від Абдули Тукая. Токтар Гази і Тукай листувалися вже чотири роки. Їхня дружба почалася відтоді, як твори Токтаргази почали друкуватися в журналі Шура, і тривала досі. Тукай писав, що він нарешті закінчив свою поему «Три істини», але здоров'ям і життям, на жаль, похвалитися не може. Він цікавився творчими планами Усейна Шаміля. Усейна отже, цей лист дуже зворушив. Він устав і почав ходити по кімнаті. І в самого Топтаргази, кажучи, справи теж не найкращі. Але життя Тукая ще більше не вдалося. Особливу тривогу викликало його здоров'я. Усе іншаміль не пожалів би кількох років свого життя для цієї мужньої людини. Швидко згасаючи як свічка, він ще знаходить час писати друзям, цікавитися їхнім життям, справами. Адже Джере присунула хону до Міндера і принесла вечерю. З'ївши трохи рисової юшки, присмаченої катиком стовченим часником, отже відклав ложку. До м'яса і не доторкнувся. «Що з вами?» – стривожилася Аджере. «У день і обідати не приходили. Поїм потім. Зараз чомусь немає апетиту. Вибач». Він устав, зайшов до сусідньої кімнати, де спав Ебабіль, і ліг на повстину, заклавши руки під голову. Довго лежав на спині і мовчки дивився в темну стелю. Аджере кілька разів тихенько відчиняла двері і зазирала до кімнати. Хвилину другу стояла, прислухалась і, не наважуючись турбувати чоловіка, поверталася до кухні. По якомусь часі Аджере лягла в сусідній кімнаті і загасила каганця. Стало тихо. Було чути тільки, як десь за скринею в ніші сюрчить цвіркун. Але не пройшло й кількох хвилин, як у колисці заплакав Ебабіль. Довелося Аджере знову вставати. Вона зайшла до кімнати, поколихала колиску, тихо-тихо наспівуючи сину лагідну пісню, і малюк заспокоївся. Світив місяць, і на тлі світлого вікна він побачив тонкий профіль дружини. усеїн отже не рухався, прикидаючись сплячим, а сам милувався нею. І, заколисаний її спокійним, наче шум морських хвиль голосом, не помітив, як і заснув. Скільки часу він проспав, невідомо. Прокинувся серед ночі. Встав, пішов у кухню, де дружина залишила прикрученого ледь же каганця. Торкнувся до каструлі, вона була холодною. Зазирнув у горщик, у ньому було кисле молоко. Налив собі півгорнятка катика, накришив у нього хліба, перемішав і почав їсти ложкою. Потім вийшов у двір і, сівши на приступку, закурив. Ніч світла, місячна, степ за селон біліє, наче під снігом. Досить прохолодно. Він мерзлякувато здригнувся, викинув цигарку, не докуривши до кінця, і повернувся в дім. Узяв на кухні каганця, приніс його до кімнати, де спав ебабіль, і поставив на хону. Підкрутив гнота. Взяв із ніші зошита, чорнильницю, ручку. він добре себе знав, уже як прокинувся, то до ранку не засне. А як так, то краще взятися до діла, ніж ворочатися на хоні, безупинно зітхаючи. Він підсів до столика, підібгавши під себе ноги. Замислився, покусуючи кінець ручки. Колись він почав писати п'єсу. Потім його щось відвернуло. Вона так і залишилася лежати незакінченою. Усе збирався, та все руки не доходили. Якщо ось так, прокинувшись серед ночі, не зважитися, часу ніколи не викроїш. Він умочив перо в чорнило. Але не поспішав залишити на папері слід. Перо висохло, а доктор Гази, дивлячись на пописану і покреслену різнобарвним чорнилом сторінку, усе думав і думав. Він ніколи не брався писати відразу, як сяде. Перечитував фразу за фразою, змілював у реченнях слова, закреслював, знову писав. І лише коли приходила впевненість, що кожне слово відшліфоване, як морський камінчик, і міцно сидить на своєму місці, тоді перо його починало моторніше бігати по папері. І все-таки сказати собі, слава Аллаху, виправляти більше нічого, він не поспішав. Токтор Гази вважав це невибачливою недбалістю. Скільки б він не працював над окремою сторінкою, та якщо через кілька днів вона потраплялася йому на очі, неодмінно щось у ній виправляв. Уже давно почата і майже закінчена п'єса «Проект Мул». Майже. Багато що завадило тому, щоб вона була вчасно дописана. Але він її допише. І тільки зараз Усейн Шаміль зрозумів, звідки взялася туга, що повінця заповнила душу. Тукай цікавиться його творчими справами, турбується, а йому нічим потішити друга». Ні, не треба засмучувати його визнанням, що йому весь цей час не писалося. Тепер не знатиме доктор Гази спокою, доки не закінчить своєї п'єси. Один зошіт уже повністю пописаний дрібним почерком, інший заповнений наполовину. Але недосвідчена людина не прочитає в них жодної фрази. Рівні рядки виведені фіолетовим чорнилом, закреслені зеленим, під ними дрібно щось нерозбірливе. Хрест-навхрест перекреслена третина сторінки. Нове слово приписане з краю, на полях і довгою червоною лінією з'єднане з останнім реченням на сторінці. У верхніх кутках деяких сторінок проставлені червоні хрести. Це означає, що на звороті є додаткові рядки. Фіолетові, зелені, червоні лінії на листку нагадують павутину. П'єса розпочата чотири роки тому. Багато подій, що Усеїн Оджа спостерігав у житті, а потім використовував у творі, вивітрилися з пам'яті. Треба уважно прочитати текст від початку до кінця і лише тоді продовжувати писати. Легко сказати – прочитати. Рядки переплутані, деяких слів не розібрати. Так завжди буває, коли, не закінчивши одного твору, берешся за інший. Усеїн Отжа не раз по думки сварив себе за це, давав слово більше так не робити. Та проходив час, і все знову повторювалося. І от результат. Замість того, щоб продовжувати роботу, тепер доведеться витратити кілька днів на те, щоб перечитати і начисто переписати деякі сторінки. Звичайно, йому в цьому допомагає Аджире. Слова, розкидані по всій сторінці і зв'язані між собою пересіченими лініями, вона вміє знаходити й акуратно зв'язувати між собою. Вона цього давно навчилася. Але ж не будити її в глуху ніч, щоб просити про допомогу. У неї різних клопотів у день не менше, ніж у нього. Спробуйно покрутися з двома дітьми. Усеїн Оджа глибоко зітхнув, і подих вирвався з його грудей із глухим шумом, наче степовий вітер із берегів Азовського моря. Подих цей токтаргази видався смішним. «У мені нічого не залишилося», – подумав він. «Весь спустошений, один вітер». За спиною в нього почувся шерих. Він обернувся, вдивився у темний кінець кімнати. «Вам рано вставати», – почув глуховатий зі сну голос дружини. «А ви ще й не лягали спати?» «Аджире, Люба», – зрадів він, – «а ти сама чому не спиш?» «Про мене не турбуйтеся, не посплю вночі, подрімаю вдень, часу в мене вистачає». Вона нечутно підійшла і, зупинившись за спиною чоловіка, поклала теплі долоні йому на плечі. Побачивши перед ним пописані його рукою зошити, вона здогадалася, чим викликане безсоння. «У таку пізню ніч, і навіщо вам серед ночі ці проекти мул спали б краще? Я поспав, Аджире, а лежати просто так не можу. Якщо можеш, сідай краще тут, поруч зі мною, і читай, а я буду записувати». «Зараз», – сказала Аджире. Вона підійшла до колиски, прислухалася до подиху молодшенького, поправила на ньому ковдру і повернулася, загорнувши плечі плетеною шаллею. «Тут холодно, накинути на вас щось». І не чекаючи відповіді, вона дбайливо вкрила чоловіка старим пледом, підтікнула з країв, щоб не піддувало. Потім Аджире поклала біля столика товсту подушку, набиту соломою, і сіла на неї». Спочатку запитала вона, гортаючи зошита. Початок чистіший, отут я вже розібрався. Починай звідси. Я хочу вам пояснити, ткнув вказівним пальцем у нижню частину сторінки. Тільки повільніше. О Аллах, вимовила Аджире і докірливо зацокала язиком. Сам шайтан ногу зломить. Ну, пишіть. Б, к, е, д, е, ф, н, г. Голова зборів. Я хочу пояснити вам мету скликання цього меджлісу. Устає. Обома руками, опершись об стіл, нахиляє голову й мовчить, думає. Потім з-під лоба оглядає людей у залі. Як відомо, часи змінилися. Темному люду дали так звану волю. А що з цього вийшло, самі бачите. Дай худобі волю, вона відразу на чиїсь ниві опиниться». От і серед нашого народу з'явилися змовники. Ці хитруни, обманюючи людей, змушують їх забувати релігію, викинути з шаріат, чуже називати своїм. Вони написали царю заяву з вимогами, зверніть увагу, не з проханням, а з вимогами, які не відповідають шаріату. Вони вважають, що землі, даровані їхнім нинішнім господарям самим усевишнім, треба поділити між усіма порівну. Наш цар-панотець, звичайно, залишив лист цих безбожників без уваги. Так вони кілька днів тому послали до Петербургу петицію з вимогами, на які не має дозволу Аллаха. Наш цар-панотець у Петербурзі може опинитися в скрутному становищі. Тому ми, мусульмани, мули і всі інші люди, що знають шаріат, справжні представники народу, повинні серйозно порадитися і написати свого листа батьку нашому царю». Що ви на це скажете, Джемат? З місця встає людина в довгому чекмені, в овечій шапці із сивою бородою в окулярах. З'ясовується, що це мула Абдулкелям Ефенді. Радо, прошу вас. Аб, Д, Ел, Ке, Ел, М, Е, Ф, Н. ДІ Я прибув сюди як представник мусульман, що мешкають в околицях Керчі. Ми дізналися, що проект важливих реформ, відісланий минулого місяця до Петербургу, не відповідає шаріату. Я маю пропозицію: якщо погодитися зі мною, то ми повинні просити Падіша Бабая про те, щоб він проект, посланий йому в травні цього року від імені кримських татар, анулював. Повертається на два боки, оглядає людей і розводить руками. Однак хіба таке міг придумати мусульманин? У тім проєкті чорним по білому написано, щоб духовництво зовсім скасувати. Якщо нас духовництва не буде, то під чиїм невсипущим оком темний татарин робитиме намаз. Крім того, у тім проєкті є вимола 96 тисяч десятин вакуфних земель віддати бідним селянам. Якщо ці священні землі будуть роздані, тоді з чого ж ми, духовництво, будемо жити? «Одну хвилину», – сказав Усеїн-Оджа, торкнувшись плеча Аджереханум. «Далі нехай залишиться, як є». Він перегорнув дві сторінки і тицнув пальцем у рядок. «Читай звідси. Аджере легенько відкашлялася і продовжувала. «Ахмет, бей! Заяву напишемо на ім'я царя чи в міністерство? Абдул, Кельям, Ефенді. На ім'я царя». І треба своїх представників послати в Петербург, щоб вручили особисто в руки його величності. Присутні перешептуються. Зала Шумит, секретар Асан Морза, приготувався писати. Бекір, Ефенді. Асане Морза. Пишіть на ім'я самого падиша Бабая. Асан Морза. Вмочує перо в чогнильницю, пише. Заява кримських мусульман його величності падиша Ефенді. Пункт перший. Бекір Ефенді, звертаючись до заву. Що напишемо першим пунктом? Абдул Кельям Ефенді. Проект, відправлений безбожниками весною, мусить бути скасований. Бекір Ефенді дивиться на секретаря і диктує. Проект, посланий від імені нижчого стану Криму, не може бути прийнятий як такий, що не відповідає мусульманському шаріату». Усеїн Оджа, чимось незадоволений, жбурнув ручку на стіл. Узяв зошита з рук Аджере, поклав його на край хони. Присунув до дружини іншого зошита і відкрив потрібну сторінку. «Прочитай, ноце, і потім ти вільна, можеш іти спати». Аджере Ханум, наблизивши зошита до очей, щось пошукала поглядом на сторінці. Може, просто не могла розібрати якусь фразу? Він нетерпляче подивився на неї. Муалім Дультеров із задніх радів, де він сидить. А на мою думку, саме той проект, що ми сьогодні написали, настільки огидний, що соромно навіть думати про те, відповідає він шаріату чи ні. Пункти, внесені до цього проекту, не відповідають не тільки священному мусульманському писанню, але й жодному іншому писанню. Ісмаїл Чалебі, зачекай, замовкни, встає з місця. «Не дери горлянку! Бекір, Ефенді!» – хапає дзвоник, підхоплюється з місця і щосили дзвонить. «Ісмаїле Челебі! Не личить нам сваритися! Хто б і що б тут не говорив, мусимо зберігати спокій! Сідайте на місце!» Абібула Акай, із простих селян, встає і показує товстого ціпка. «Ви бачите цього ціпка?» Голову провалю тому, хто насмілиться хоч щось пропищати раніше, ніж попередній не скінчить промови. Голова дзвонить, абі була Акай, не звертаючи уваги на дзвоник, голосно продовжує. «Дульгеров Муаліме, ти не бійся, говори стільки, скільки зможеш, а коли вже не зможеш, то я додам». «Бекір Ефенді, абі була Акай, і ви можете говорити все, що хочете, будь ласка, але тільки було б непогано, якби вибирали слова». «Муаллім Дульгеров. Якщо буде скасована нерівність, встановлена ще Катериною, то...» «Досить», – втомлено мовив Усеїн Оджа і вдячно подивився на дружину. «Інші сторінки не дуже брудні, якось розберуся. А ти поспи трошки, скоро світатима». А Джере заперечувати не стала, тому що вже на силу сиділа. Спробувала встати, але права нога затерпла. Посиділа трошки, потираючи гомілку». Потім піднялася і накульгуючи вийшла до сусідньої кімнати. Ковдра в Даніела сповзла, і дитина зіщулилася від холоду. Адже джерев крила його і вляглася поруч із сином. А усеїн Оджа, залишившись сам, довго сидів у задумі. І нарешті зважившись, почав дописувати кінець п'єси. Час для нього більше не існував. Підвивши голову, він побачив, що з вікна лється сліпуче ранкове сяйво. «Ого, як би в школу не спізнитися!» Встав і, на силу затерплі від довго сидіння на підлозі ноги, пішов на кухню. адже ре вже готувала сніданок. Глянувши на чоловіка, вона злякалася. Виглядав так, наче після важкої хвороби. Змарнів, очі запали, почервоніли від безсоння. «Ще дві такі ночі, і я залишуся без чоловіка!» Отже, винувато посміхнувся. «Що він може вдіяти?» Іншого часу для творчості у нього немає, а не писати теж не може. Місця собі не знаходить, доки не розкаже на папері, що у нього на душі і на серці. Не сказавши ні слова, вийшов у двір. Зайшов у хлів, погладив по гладькій шовковистій шиї коня. Узяв шкребачку, почухав йому спину, боки, почистив пучком сухої трави. Насипав у ясла ячменю. Із кам'яного корита в дворі зачерпнув брезентовим цебром води, напоїв. Це він робив щоранку. А сьогодні якийсь неспокій зійшов на нього. Коли недавно пестив коня, не відчув під руками ні пружних м'язів, ні ребер. Шкребачка, здавалося, ковзала по чомусь м'якому, пухкому. Чому кипчак так розжилів? Ще недавно його тіло було сухим і твердим, як кизил. Доторкнешся, і трем по ньому пробігає». Б'є бувало копитом, нетерпляче очікує сідла. «Що ж це з ним? Корму я йому не додавав. А може, аджира його годує чимось іще, коли я на роботі?» Отже, повернувся в дім. Переступив порога, хотів було розпитати дружину, але перебила інша думка. «Скільки ж часу я нікуди не виїжджаю на кипчаку? Бідолашний кипчак, вічно в стайні. Що ж йому залишається, як не жиріти? Однак треба поспішати». Отже, нашвидку поїв, одягнув кожуха, глибокі галоші і вийшов з дому. І так щодня, вранці йде, увечері повертається. Навчає дітей рідної мови і літератури. Якщо в газеті чи журналі друкуються нові твори, читає їх на уроці, пояснює зміст. Він розповідає їм про далекі материки й океани, про холодні й теплі течії, про вулкани. І, як обіцяв впливовим людям села, учить дітей читати Коран. Іноді, повертаючись після уроків додому, заходить по дорозі в Дукан, розмовляє з людьми і п'є з ними каву. Але не кава йому важлива, а бесіда, і якщо вона цікава, засиджується допізна. Іноді стріне на вулиці ближку людину, і той просить його зайти до нього в дім, у гості. Усень отжа не може відмовити, заходить, розраховуючи посидіти хвилин п'ять, але хазяїн скликає сусідів. У таких компаніях Усейн-Оджа бере хазяйську скрипку, грає, співає, наповнюючи серця слухачів то радістю, то смутком, то такими невгамовними веселощами, що так і хочеться кинутися в танок. Коли таке випадає, Усейн-Оджа приходить додому пізно. У якому він настрої, дружина відразу дізнається по тому, як відчиняє двері. Аджире посміхається, вигляд чоловіка її веселить, адже радість на його обличчі – рідкісне явище. Тому бачити чоловіка хоча б зрідка веселим, Аджере приємно. До того ж, якщо він трішки на підпитку, то стає ще ласкавішим. Цілує рожеві щоки завжди свіжої, здорової аджире. «Я б не зміг жити без твоєї любові. Я щасливий, що в тебе таке ніжне серце і такі гарні очі, схожі на блакитні квіти в степу. Я щасливий з тобою, Люба. А ти, ти, Аджере, не щаслива зі мною». «Так, так, і не заперечуй. Я знаю, нещаслива». Адже редивується, дивується, дивиться на чоловіка з образою. «Це я нещаслива? Як у вас язик повертається таке казати?» «Я ж ніяк не можу пристосуватися», – розводить він сумно руками. «Не вдаха! У нас із тобою немає статків. Я не можу тебе одягати мою красуню, як хочу. І це мене дуже засмучує. Я щось пишу, ночі не сплю, але за це ніхто не платить». «Єдина мені була в нагорода, якби люди могли читати мої твори, а ти пишалася мною. На жаль, це неможливо, моя Аджира. «Ні, ні», – гаряче заперечує йому Аджири тремтячим голосом. «Простий народ вас буде любити завжди, адже люди співають ваші пісні на весіллях, тільки багато хто не знає, що вони написані вами. Але про це знаємо ми, я і ваші сини. Ми вдячні вам, і ми вами пишаємося». «О, моя Люба Аджире, мене ніхто не визнає, крім вас. Читають ваші вірші на пам'ять, хіба це не визнання? Ти сама говориш, що читають і не знають, хто ці вірші створив. Потерпіть, дізнаються, колись ви станете улюбленим письменником нашого народу. Кохана, коли я стою на краю прірви, і в мене крутиться голова, ти даєш мені крила. Не знаю, що б я без тебе робив». Одного разу у п'ятницю, у час, коли правовірні в мечеті віддавали хвалу Аллаху і просили Його про нові милості, Усейн-Оджа сидів за низьким столиком у вітальні, щось писав, закреслював і знову писав. Аджире, займаючись своїми домашніми справами, у таку годину намагалася не заходити до вітальні і не пускала туди старшого сина. Вона чула, як чоловік час від часу сердито топгав папір і кидав його до дверей. Потім вона підбере, обережно розправить листки, розгладить долонями і сховає. А через місяць покаже чоловікові. І він, прочитавши, здивується і скаже, от ці рядки треба змінити, і вважай, вірш готовий. Спасибі тобі, де ти це знайшла? Після полудня, коли Аджири вже зважилася потривожити чоловіка і нагадати йому, що настав час обідати, він гукнув її, запросив до себе в кімнату. «Хочу прочитати тобі», – сказав дружині. Послухай, вже досить, вже досить псувати папір, Бо все, що я встиг написати до цих пір, У теках, як в трунах, жовтіє від пилу, Душа моя квилить, мов птаха без крила. Похмурий гробар я, що риє пером, Могилу поезії в світі глухому. Ніхто моїх книг друкувати не хоче, Одні б обіцяють, а другі морочать». Я їх від руки написати б хотів, І випустив з серця немов голубів. Та сумно до мене слова промовляють, Їх брудом замажуть, коли прочитають. Не любить чиновник моїх гострих слів, Не любить багатий віршований гнів. А той, хто слова мої всі розуміє, Читати й писати сердега не вміє». Тож звідчаю я і великої муки, готовий оглухнуть і осліпнуть з розпуки. А втім, краще бути сліпим і глухим, у світі, де править старий херувим. Він пийно подивився на дружину. Вона задумливо дивилася кудись у бік, ледь ворухнула бровою і мовчки вийшла у вітальню, звідки чулося пхинькання Даніала, що до того грався з возиком, зробленим батьком із дощечок і катушок». «Що ж ти мовчиш?» – здивувався він. «А що говорити?» – донісся звітальній голос дружини. «Якщо всохла ваша віра й надія на кращі дні, то чи варто цього позбавляти інших? Але ж це правда! Правда не тільки те, що зараз у вас в руках, правда й те, що буде в них завтра. Прийде час, коли буде надруковане все, що ви написали, тоді й згадаєте мої слова» а зараз прошу зійти на грішну землю і пообідати». За обідом Усеїн-Оджан не зронив жодного слова, а поївши, піднявся схони і усамітнився у вітальню. У голові, як у стюк, засіли слова жінки. Якщо він, то ктар гази, що ніколи не посував перед труднощами, скисне, втратить віру в щось світле, чого ж тоді очікувати від інших? Йому не можна розслаблятися». Що це на нього найшло? Може він відчув себе самотнім і слабким тому, що давно не їздив у сарай мене, не бачився з друзями, емір Алі Каїшевим, менсеїтом Комюрджи, Сеттаром? Певно, в ньому вичах заряд, який він завжди одержував від розмов із ними. І вони в нього давно не були, пора їх відвідати, як тільки трапиться така нагода». А він у міру можливостей робить усе, щоб його пригноблений народ нарешті прокинувся і усвідомив себе повноцінним. І все ж тут, у Харджибіє, усеїн Отжа такий самотній. Йому одному нелегко боротися з Аджербайном, Джемаледином та їхніми посіпаками. А в якому становищі зараз перебувають його однодумці, розсіяні по інших містах і селах, по всьому Криму? У кожному випадку багатьом із них, напевно, складніше, ніж йому. Одні у в'язницях, інші переховуються, уникають знайомих, переїжджають із села в село. Усеїн оджа день і ніч про це думав. Тривоги і розчарування, як мікроби, роз'їдали його. У нього був пригнічений настрій. А з таким настроєм оптимістичних віршів не напишеш». «Ні, так далі не можна. У найближчі дні треба провідати друзів у сараймене, з'їздити в Керч, розшукати старих знайомих. Як би тільки непомітно це зробити, бо ж Менлібей так і ходить по п'ятах, як тінь». Якщо дізнається, що вчитель вирушив у Керч і провідає, з ким оджа там бачився, що робив, неодмінно донесе своїм хазяям, а ті поспішать у Феодосію і повідомлять начальнику земської управи, що він знову займається підривною роботою». Адже Ербайну і Джамаледину тільки того й треба, хоч щось провідати, знайти хоч якийсь привід, аби схопити токтаргази і посадити у в'язницю, чи зрештою відправити так далеко, щоб не знайшов дороги назад. Однак проникливістю Менлібея Аллах не надто щедро нагородив. Його іноді можна й обдурити. І от одного дня Усеїн-Оджа осідлав Крепчака і поїхав у Сараймен». Друзі зібралися в домі Еміра Алі Каїшева. Під час розмови менсеїд Комюрджі поцікавився. «Усеїне Оджа, а як просувається робота над п'єсою «Проект мулів? «Я вже її написав», – відповів Оджа, – «п'єса в мене з собою». Усі попросили докторгази прочитати п'єсу. І Усеїн Шаміль із властивим йому артистизмом прочитав їм «Проект мулів від початку до кінця. Колеги слухали з великим інтересом. Читання кілька разів переривалося їхнім голосним реготом. П'єса усім сподобалася. Емір Алі Каїшев раптом запропонував поставити п'єсу на сцені самотужки за участю молоді села. І відразу розподілив ролі. Собі узяв роль Абдулкеляма Ефенді. Абібулу Акая доручив грати менсеїту Комюрджі. Роль Дульгерова дісталася автору п'єси. Кримгази Мурзу захотів зіграти Зевадин-Оджа. Відразу ж почалася й репетиція. Щодня вчителі й молодь збиралися по черзі один в одного. Знаходити для цього час і приходити в сараймен з далеких сіл для багатьох було зовсім непросто. Але жоден з учасників не відмовився від справи. З першого ж дня домовилися між собою поки що тримати все в таємниці. Та коли почалася підготовка до спектаклю, звістка про це поширилася по всій волості. Правда, у селах мало хто знав, що таке спектакль, і чутки ставали все неймовірнішими. Люди з нетерпінням чекали моменту, коли стане відомо, що там затіяли вчителі в Сараймені. Тому не дивно, що в день, на який було призначене прем'єру, народу в Сараймені із багатьох сіл прийшло «Сила вселенна. Спеціально приїхали подивитися на спектакль із Харджибії. В одному з перших рядів сиділи разом Адже Ербаїн, Ебу Бекер, Адиль, Джемаледин. Люди то реготали до сліз, то завмирали, і в залі наставала напружена тиша. Але були й такі, які сиділи надутими від початку до кінця. А багато хто не розрізнив персонажів п'єси і того, хто їх грав на сцені. Вони уважно стежили за діями героїв, але ніяк не могли зрозуміти, що не вчитель Усеїн Токтаргази так говорить, не Менсеїд Оджа, не Зевадин Оджа, а ті, кого вони зображують на сцені. І дивувалися, чому це вони, відомі люди, називають один одного іншими іменами. Із зали раз у раз лунали регіт і вигуки. «Так його Усеїни Оджа, хай не хвалиться своїм гаманцем!» «Гей, еміре Алі Ефенді, чи не про нашого молу ти говориш? Наш такий же пройде світ!» Повернувшись у Харджибіє, адже Ербайен Ебу Бекер, Аділь Адиль зібралися вдома в Джемаледина. Випили горілки, закусили пловом і шматками відварених овечих голів. Господар дому, згорнувши товсту цигарку, відкинувся на подушку коло стіни, глибоко затягнувся і, випускаючи дим, сказав. «Агаларе, що ми побачили в Сараймені? Ми побачили хулу на Аллаха й царя. Скажіть мені, хто такий Усеїн-Оджа, щоб собі таке дозволяти? І чи мусульманин він після цього?» «Усеїн-Оджа – це людина, що заслуговує на прокляття», – похмуро мовив Адже Ербайін. «До його засалених вусів прилипло кілька зерен рису. Він витер долоні об край скатертини і продовжував. Він не має права навчати наших дітей». У Сибір його подав голос і Ебу Бекер. Адиль мовчав і робив вигляд, що ще не закінчив трапези. Та коли помітив, що погляди всіх трьох зосередилися на ньому, відсунувся від хони, кашлянув у долоню і мовив. «Покарати вчителя неважко. У шаріаті для цього багато правил. За ними й будемо чинити. Як ви думаєте, джемаледини ефенді?» Нехай Аллах відгородить нас від злих намірів кєфіра, обізвався Джамаледин Бей і провів обома долонями по обличчю. Заснув вітер, що дув з Азовського моря. Стало тихо в степу, де ще недавно, посвистуючи і постоглуючи, до хрусткої снігової шкоринки хилилася суха ковела. Сонце стало щедрим, почав танути сніг. На проталинах соковито зазеленіла трава, яскравими цятками заяріли квіти, вони ніжно погойдували віночками, розливали аромат і приманювали бджіл і дівчат із ближних сіл. Прийшла весна, ошатна і усміхнена, як юна наречена. Та швидко плинна юність і коротке життя весни. Не встигла весна намилуватися собою в люстерках блакитних калюш, як уже й літо настало. День став довгий. У Усеїна-Оджи після уроків у школі залишається час пройтися трохи степом. Ні, не тільки, щоб помилуватися природою. Тут легше думається. І якщо защемить іноді від невеселих дум серце, то тут не так пронизливо доймає біль. Повітря тут, як бальзам, знімає втому і нервову напругу. Трава по коліна Усеїн Оджа йшов повільно, дивлячись під ноги, щоб не наступити на гніздо Жайворонка чи Перепелиці, і думав про свою нову книжку. Його кращі вірші не ввійшли до збірника на Ілеї Крим. «Не будемо втрачати надії на те, що вони будуть видані наступного разу», – так написав у своєму листі Абдурешит Ефенді. Усеїн Шаміль за останній рік і кілька місяців написав нові вірші. Правда, над деякими з них він почав працювати давно і тільки зараз їх дописав. Свій роман «Острів блаженства» він замислив ще в той час, коли працював учителем в Айвасилі, а закінчив недавно. Той день, коли він поставив останню крапку в своєму романі, був для нього святом. Коли Усеїн переступив поріг школи, навіть колеги відразу помітили, що він чимось дуже схвильований і поцікавилися чим. Після роботи він запросив усіх до себе додому, зізнався, що завершив Номан Острів Блаженства і влажає його найвизначнішим своїм твором. Коротко переказав, про що роман, і прочитав з нього кілька розділів. Герої роману Делявер і Деляра народилися і виросли в селі Кучук-Ламбад. Вони залишають релігійну школу і їдуть у Росію. Там вони вивчають світські науки. По завершенню навчання повертаються до свого села. За час їхньої відсутності в селі нічого не змінилося. Народ такий же темний, пригнічений, а багатіє в палацях на півданному узбережжі Криму влаштовують собі райське життя. У розпачі Делявер і Деляра знову залишають Крим. Цього разу вони їдуть на острів Крит. Беруть із собою сільського хлопця Сулеймана. Сім років провів Сулейман на острові Крит, одержав там освіту. А Деляверу й Делярі він дорікає, що вони, злякавшись труднощів, покинула батьківщину. «Хто здатний відчути чужий біль, не повинен відвертатися, а мусить хоч якось допомогти полегшити цей біль», говорить Сулейман Деляверу й Делярі. Йому не вдається умовити їх, і він повертається на рідну землю сам. У Сеїном Оджею написані три п'єси і багато віршів. «Настав час, щоб ці твори побачили світ». Хто зможе йому допомогти? Знову поїхати до Абдурешида Ефендії попросити його? Ні, це вже занадто. Хоча, хто ж окрім нього йому допоможе? Сонце вже сіло, коли Усеїн Оджа повернувся додому. У кімнатах панував напівморок. Аджира з дітьми ще в батьків. Занедужала її мати. Усі ці дні вона проводить біля її ліжка. Але в цей час вона завжди приходила додому. Чому ж затрималася сьогодні? Чи не погіршило те ще? Отже, сів на Міндер. За сьогодні він натомив ноги. Довго ходив по степу. Наче відчував, що аджира ще немає вдома. Але ця втома була приємною. Розливалася по тілу солодкою знемогою. Здавалося, все навколо й досі пахне степовими квітами. Було лінь встати і запалювати каганця. Та й не варто. Налетять нічні метелики, мошки. Усеїн, отже, сидів і розмірковував про свою книжку. Засіла в голові думка, що немає в нього іншого виходу, крім звернутися до Абдурешеда Ефенді. Ніхто інший йому в цьому не допоможе. Коли відпустять учнів на канікули, Усеїн, отже, поїде в Карасу-базар, щоб зустрітися з Абдурешедом Ефенді, порадитися. У нього, правда, зараз немає друкарні, щоб видати книжку, але він завжди вміє знайти вихід із будь-якого становища. Може, порадить мені щось розумне, подумав Усеїн Отже, Якщо Абдурешид Ефенді і справді не зможе нічого зробити, тоді поїду в Бахчисарай, спробую поговорити з Фемі Ефенді. Людина, він впливова, може влаштувати справу за допомогою Іл'яса Мурзи Бораганського. А якщо буде така потреба, сам поїду в Петербург, зустрінуся з Бораганським. Принявши таке рішення, Усеїн отже заспокоївся, ліг на Міндері, підклав під голову подушку і заснув. Хто зна, скільки він проспав? Прокинувся від стукоту у вікно. Підняв голову, прислухався. Стукіт повторився, цього разу сильніший. Подумав, що це Аджира повернулася так пізно, і невдоволено вигукнув. «Двері відчинені, хіба не знаєш?» Він опустив голову на подушку і знову заплющив очі. Та стукала, мабуть, не аджира ханум. Сильна чоловіча рука забарабанила по склу. Усеїн Шаміль встав і вийшов у двір. Перед будинком стояв візок. При місячному сяйві лисніли пітні спини коней. Від вікна відокремилася тінь. Усеїн Оджа побачив високого кремезного хлопця років 19. «Ви, Усеїн Оджа?» – запитав незнайомець. «Я?» Хлопець був дуже заклопотаний. Він вийняв із нагрудної кишені складений в четверо аркуша і простягнув учителеві. Усеїн узяв папір, повернувся в дім, запалив каганця і тремтячими руками розгорнув листа. Вельми шановний Усеїне Ефенді, прошу не нарікати на мене за мого сумного листа. Я лише виконую прохання вашого друга. «Посилаю до вас свого швагра Сиїта Нафе, подавця цієї записки, щоб він терміново відвіз вас у Карасу базар». Сам я щойно звідти повернувся. Оскільки в тому місті немає близьких знайомих, учора я заночував у кав'ярні. Уранці, після сніданку, збираючись вирушити в місто, у дворі я побачив власника ханазбари Базир'яна Мамута, що розмовляв з паном у бежевому шовковому костюмі, та й привітався, оскільки з Базир'яном Мамутом я трохи знайомий». Мамут Ефенді відрекомендував мене своєму співрозмовнику, а той, потискаючи мені руку, не назвав свого імені, а, може, забув, бо я помітив, обоє були чимось сильно схвильовані. «Сьогодні вранці померла в дорозі дорога нам людина – Абдурашид Медієв Огли», – сказав мені чоловік у шовковому костюмі. У нього не було сил продовжувати розмову. Він вийняв із кишені хустинку і витер очі. А я стояв і чекав, бо відчував, що він хоче мені сказати ще щось. Нарешті він продовжив. «Прошу, знайдіть можливість і передайте цю звістку Усиїну Шамілю Ефенді». Потім пан сів у Фаетон, що стояв на узбіччі дороги, і поїхав до Вартового Майдану. «Хто цей пан?» – запитав Ямамута Ефенді. «Це Сулейман Алі Молаєв, зять покійного», – відповів той. «Благаю вас неодмінно повідомити про це у на Ефенді». Базир'ян Мамут зайшов у кав'ярню. «А я відмовився від своїх справ у Карасубазарі, сів на гарбу, негайно поїхав у Кирлеут, де перемінив коней і відправив під воду за вами. Прошу не гаяти часу». Саїд Нафе знає дорогу. До полудня він доставить вас у дім Сулеймана Алі Ефенді. Прийміть моє глибоке співчуття з приводу смерті вашого Асан Кара, Кірлеут, 16 травня 1912 року. Отже, сховав листа але знову вийняв і пробіг очима, ніби не вірив у його реальність. Потім запхав листа в кишеню, зірвав із цвяха піджака шапку, вискочив у двір і, залишивши двері будинку відчиненими навстіж, побіг до візка. Коли вони проїжджали повз дім хати Памамбета, він попросив та Нафе зупинити під воду і гукнув Аджире. Дружина вийшла з батьківського будинку з Ебабілем на руках. «Що мамі погано?» – запитав Усаїн Оджа. Так, кивнула Аджере Ханум, я мушу бути біля неї. А ви куди? У Карасу Базар. Терміново викликають щось серйозне, сказав Отжа, сподіваючись, що сталося якесь непорозуміння і все, що написано в листі, виявиться неправдою. Чому так спішно? засвітилося радістю обличчя Аджере. Може, вирішили видати вашу другу книжку, о Аллах! Отжа відвів очі і торкнув долонею плече Сеї та Нафе. Той підібрав віжки і потягнув батогом коней. Вони рвонули з місця, і коли Усеїн Оджа озирнувся, адже вже не було видно через пилюку, що клубочилась над дорогою. Вулицю заповнили люди різних національностей. Коли Усеїн Шаміль Токтаргази в'їхав тидводою у місто, величезна юрба людей вже проводжала Медієва на цвинтар. Жалобна процесія розтяглася від грецького маале до центру міста». Отже, попросив Сеї Нафе зупинити підводу біля тротуару. Бічні завулки були переповнені людьми. Одягнені поєвропейські чоловіки несли на плечах табут із тіло в Медієва. Свідом за ними повільно рухалися тисячі людей з опущеними головами. Коли хтось брався за край оббитого чорним оксамитом табута, щоб пронести хоч трохи, віддаючи останню шану покійному, як відразу підходив хтось наступний, аби його замінити, і підставляв під табут плече. Усеїн отже зійшов з-під води, на силу протиснувся до табута і, підставивши під нього плече, взявся за ручку. Його очі заволокли сльози, і він нічого не бачив і не чув, крім гулу голосів і плачу. Він повільно крокував, намагаючись не спіткнутися об ноги того, хто йшов попереду. Хтось підійшов, щоб його змінити. Отже, хитнув головою і не відпустив ручки табуту. Він не відчував, як по щоках течуть сльози. Серце його стиснув біль і не відпускав, обличчя сполотніло. Йому було важко йти, але ніхто не наважувався підійти і заступити його. Люди, що крокували поруч, знали – умовляти його марно. А Блямід Шейнзаде, що був від нього за два кроти, шепнув щось на вухану Срету Ільмію. Той обережно підійшов до токтаргази, прямо перед ним підставив своє плече під табут, а хтось із учителів підхопив токтаргази під руку і відвів його в бік. Тепер токтаргази і шейх Заде повільно крокували поруч. Людський потік усе збільшувався і все повільніше просувався вперед. З одного краю вулиці йшли шеренгою учні чоловічої гімназії, з другого боку – жіночої. Слідом за табутом, змішавшись із дорослими, йшли учні руждії. Похід, наче величезна ріка в повінь, розливався в ширину, заповнував вулиці, вузький струмок поховальної процесії тік мостом через Саресув, за яким розкинувся мусульманський цвинтар. Тут рух зупинився. Абдурешида медіогли поховали на зеленій височині. Люди почали поступово розходитися, а токтаргази стояв і стояв, не зводячи погляду з горбика землі, під яким залишився лежати медієв, що закликав усіх до високих ідеалів. Над могилою лунали промови, але доктор Гази нічого не чув. Він був упевнений, що сум, який заповнив його серце, ніколи не зникне, а свого улюбленого друга він ніколи не забуде. Усеїн отже, повернувся з цвинтаря разом із Сулейманом Алі. Друзі покійного не поспішали розходитися з його дому, вони не спали всю ніч». Наступного дня після обіду Усеїн Шаміль побажав дові покійного всього найкращого, попрощавшись із Сулейманом Алі Ефенді і повернувся до Харджибіє. Вийшовши у дім, Усеїн отже, роззувся у вітальні, повісив піджака на вішалку, заляпану вапном, напевно Аджире, поки його не було, білила стіни. Аджире насилу впізнала свого чоловіка. Він схуд, очі глибоко запали». «Що з вами, отже? з тривогою запитала Аджере. «На вас немає лиця. Що трабилось?» Помер Абдурашид, здушено вимовив і опустився на Міндер. Дружина сіла поруч на коліна, не знаючи, що сказати. Лише ласкаво гладила його плечі. Чотири дні Аджере не чула голосу чоловіка. У досвіта він вставав, довго сидів на Міндері, курив цигарку за цигаркою, мовчав і про щось думав. Двічі заходили його колеги, щоб провідати і якось заспокоїти. Але він лише зітхав, надаючи зрозуміти, що йому зараз не до них. Невідомо, скільки ще часу, охоплений скорботою, він був би у глибокій самоті, якби на п'ятий день до нього не прийшли двоє сільських бідняків. Вони почали просити вчителя, щоб він виступив від імені населення на суді проти поміщика Граматикова, що незаконно відібрав у селян Харджибія кращі землі. Уже багато років через це мешканці села живуть у злиднях. Наче мало того, що свої бої Аджи Ербаїн і Джемаледін грабують народ, а тут ще й російське жмикрути додають жару. нещасні селяни. Чи міг він їм відмовити? Чи міг сказати їм, моє становище зараз не краще заваже, зверніться до когось іншого з наших учителів? Усе літо Усеїн-Оджа провів у судах. Справу розглядав Керченський волосний суд, який вирішив, звісно, усе на користь граматикова. Тоді вчитель подав заяву в Дорменський волосний суд. І Дорменський суд був легко підкуплений граматиковим, Цей суд навіть не вникав у справу. Чимало довелося поклопотатися у сеїну Оджі, щоб справою зайнявся Феодосійський повітовий суд. Зрештою, було винесене рішення про повернення кількох ділянок харджибійських земель селянам. Оджа з рішенням суду на руках разом з волосним судовим приставом і представниками села вийшов на поле, власноруч зробив виміри ділянок і передав землі селянам. Так і закінчилися лідні канікули. Усеїн-Оджа не зміг ні зустрітися з Фемі Ефенді, ні поїхати в Петербург як того хотів. Підійшов новий навчальний рік, і в школі почалися заняття. Наприкінці першого тижня нового навчального року Усеїн-Оджа після занять у школі повертався додому. На ньому був білий піджак і чорні штани. Стояла несамовита спека, і краще було б зняти піджака, але вчительський етикет не дозволяв того зробити. Усеїн-Оджа був задоволений, що сьогодні звільнився раніше. Настрій у нього був гарний, і він тихо наспівував улюблену старовинну пісенку. «Дівчина із глеком, йде від джерела. Її одяг довгий, як з веселих свят. Плаття й шаровари мало не до п'ят. І від нетерплячки все в мене тремтить. Покажи, не бійся, личенко намить». Аджире, напевно, ще не встигла приготувати обід. І він не поспішав, тому по дорозі зайшов до крамниці. У крамницю саме завезли товари – каву, цукор, крупи, господарське мило, граблі, вила, збрую для коней. Частину товарів уже занесли в крамницю, частина ще була в дворі. Молодші і сильніші чоловіки допомагали талібу перетягувати в комору ящики-мішки. Біля входу в крамницю зібралася юрба людей, які про щось жваво розмовляли. Усеїн-Оджа з усіма привітався, літнім людям потиснув руки, поцікавився їхнім здоров'ям. І тільки після цього зайшов до крамниці. У великому приміщенні стояла прохолода і сутінки. Побачивши в далекому кутку силует чоловіка, який уважно переглядав ярма, що лежали рядами на підлозі, Усеїн-Оджа не зразу побачив, що то аджи Ербаїн. Той брав ярмо, крутив його у руках і клав на місце, потім брав друге і так далі. За два кроки від нього Ебу Бекирбей та його свояк Абдула розв'язували біля стіни мішка з вермішелею. Отже, тільки тепер зрозумів, чому люди стоять у дворі, не насмілюючись зайти до крамниці. Сюди, виявляється, зайшли батьки села». Усе найкраще спочатку повинні вибрати вони». На привітання Усеїна-Оджі відповів лише Таліб, який щойно зайшов за прилавок і обтріпував на рукавах борошно. Інші ж удали, що не розчули. «Ну як, будемо брати?» – запитав Ебубекир у свого зятя. І з хрусткотом переломивши вермішелину відкусив і почав розжовувати. «Темнуваті», – відповів Абдула. «Добре, трохи візьмемо. Одного мішка вистачить. У Керчі теж не краще за цю». «Чи сподобалися Ярма Аджи Ербаїну, чи купить?» – прочитав Усеїн Оджа в очах таліба, який робив вигляд, ніби розкладає на полицях товари, а сам весь час неспокійно зиркав на Бея. Аджи Ербаїн перейшов до вил і граблів, розставлених уздовж стіни, і почав їх уважно роздивлятися. Усеїну Ярма не потрібні, коня свого в гарбу не запрягає і землю не оре. Йому й вила не до чого, тому що пшеницю він не сіє, не молотить. Але пам'ятає, що два дні тому Аджира ніби ненароком обмовилась, господарське мило в нас закінчилося. Задоволений тим, що сьогодні зможе потішити дружину, він попросив Таліба відпустити йому шість шматків мила. Коли Крамар уже загортав його покупку в папір, учитель раптом.